لبانو انوار د تخريج تخريج شتاجي کوي د تاريخ څو نه وسي نو د یو مختصر <تصفح> یو حدیثه چلا مروي دی او صحابینا او ته د تخريج کې د یو مصدر نامس مصدر به جنې نه دا کتبه بخاری اخر جهول بخاری یا بس تیس افاقلان کتاب باخلان کتشو بس کتاب مختصر یو کتاب حدیث و تا داغی دا تخریجو بو دویت تاریبان و متوسط درجه ده یو مصدرنا زیاد یعنی سحای ستونا مسالی او حدیثو ده انمال اعمال شو یا حدیث ده جبرین شو بل, بل شو بل شو پیکشو تاری او پده کې تاریبانو بحث د تروکو او در الفاظونا نمید. در ایم تغریب تاریبانو متوول بگد تفصیلاً تاریبانو ما تا استوروی بیدیوشی تغریب دو بینزو من هودی اصالتن او اس تخریج تفصیلی کی دی زمانے پوری ایک او مشہور کتاب دا حدیث تی محفوظ ولی نہیں نو تمہ دا پدی کلی دا پدی کلی دا پدی کلی, کلی, کلی. مرتبہ الفاظو کمیدی او اس داو پوری دا لگی ضروری دی مپا ہر باعث باندی تخریج متول کی اینی اگت کی تفصیلن کی بسیط بحث دا الفاظو کمی بیشه علم درجت سندو دا بر تفصیلن لانی کتاب کراؤلی پلانی کراؤلی پلانی دا سنجی کندے پدی کی دا نفاظ و کمیزیاتے دا ایلن دی پکی دا دا ایدارجو دی شیحتا مجموعی دا حکم دے زان لائی دا حکم دے دا تفصیلنہ تفصیلنہ اُس تا خبرم پیجاندر زورینی مشهور کتابونه چه اغا مدد کوي سری لرا پتخریش کی باعث مدد آلی دا غینا آغا تفایده ورکی جامع صغیر دسویوتی يا المغني عن حمل الأسفار في الأسفار في تخرج ما في احياء من الاخبار احياء علم تخرج ده, ده اراقی او طحفة الاشراح بمعرفة الاطراف ده بالحجاج مزدی دخائر الموارس فب دلالة على مواز الحدیث موارس على مواز الحدیث ده الغني نابلوسی دمشقی و تغفت الاشراف کی تعلیبان و علامات ام کھئی و دیکی مراسید صحابہ او دو صحابی... صحابیات ام دارنگلہ مبهمات او غیرنا او نابلوسیم دا ذکر کئی توشی خبره باندی هر صفحی دے صحابینا دے صحابیات ام دا مرسل دے دا کمزور دا مبهم دے دا مطلب دا ټول په جی کر کئی بیا علامات سری حم موسنر احمد دارمی کعب مالی دال اغداو تا ترمیزی خواب و خاری مئن مسلم وغیرہ عقیب علامات داری رمودوں وضاحت ام کڑے اللہ اکبر دار ابن حجر رحم اللہ کتاب اتحاف المہارتہ بن اثراث العشرة ابن حجر کتاب ده دارمی صحیح ابن خزیمه منتخب ابن جارود صحیح ابي اعوان صحيح ابن حبان موطأ مسند ديما محمد بن حنبل مسند الشافعي او ته اړوي علاوه در د اړین له اړیوانو له منځ کې له سونو ان کی مو جمل مفهرس منغ مخ کې ویلیو د الفاظ او د حدیثو صحیح سته داریده پار دی دا سته تر پارا علامات مخل کړي دي آ د سناانی ااربعو دپاره دا د دامی دپاره دا دا هم د به سرحمت موطمانمالیک ننس رایا تخی الحیر د ووج شرح ده د رایا مخکې مفتاح كنوز د د سوال دسو اطراف پر دا مستشریف لیکل دي اصل نومي ال لندی لندي ال هو لندي ار ند جان وین سن وین سن خواض عبد الباقي دته تحفيظ کړي دي کې د اترام ذکر کړي دي د سحای 66 موطا احمد ابو داود 43 داریمی مسلط دزید و نوالی سیرت دیبنی حشام مغازی دو واقعی دی طبقات دیبنی سال دائی پکی دید دائی دا دیبی اطراف خان حاصل دا شون مسادر اصلیہ دا حدیث دا پا پیزو خورو نکی منگ مخ کی ذکر جو دیتا ہوئی اولانو بيزاد قيد ماله ګول بیا د دې درې فصله لري د دې مساجد چې په پینځو قرونه کلی کرښوي د دې درې فصلو کې تدخیل دیو اغه دواوینه السنه دیوان کوپی جنیده مسند ده 140 یاد دې کې دوه بحث اول هر کتابونه چې لیکل شوي دي په ابواب باندې پهځو خرونه کې دا کتابونه لکه مؤتئات اشبالص نسخې دوه مسنسات ایغنا بی وغیرہ دریم الجوامئ جامعه و صحیح فلان فلان فلان فلان, فلان که نه؟ جوامعه، کتب الجوامعه سلورم صحح پینزم سنن شپگم مستدرکات نخبه که من تفسیر کرده وم مستخرجات آتم اجزا موضوعیه خاص خاصو موضوع باندې لك جُز ول شو جُز طرف اليدر شو دیں فصل هغه کتابونه چې لیکل شوي پر رواټونه باندې لك الصحف مصاحف باندې دا داوود او غیره ابن ابي داوود او اجزاء الحديث فيها دا حديث مبارکي چې کوم عايزه لري شي دریم ال احادیث خاص خاص شیخ احادیثی پکی جمع کری الفوائد لکا فوائد دابو تمام وغیرہ دا حدیث العوالی لکا عوالی التاسیس دیبنی حجر وغیرہ امالی اساتیزو املاک کریو دیو حدیث و آغا عمالی پدی نم بادیو عمالی فضا اونگ دی زمانی دا در حدیث و عمالی او مجالس یو شیخ پیو میلس کی کم حدیث و بینکڑی عرام وم ان نسخ مختلف نسخی آتم مسانی ناهم معاجم لکل تبرانی سلاسا و ست صغیر دبیر. دیم فسل کی علوم الحدیث چیاغش شامل دی پر روایاتوں مسندہ اولا نو بیزداد نور موقوف اغیران پا کی اغیران مسندہ اغیر اطلاق دیو کری چه صحابی کو رشند متصیلی اغیر تم مسندہ مسندہ و حصناد و سند کی منگا تفسیل ذکر کرو دیم مصطلح الحدیث والا دارنگلہ شروح الحدیث درئیم غریب الحدیث سلورم امثال الحدیث وحکم اہم پیزم مشکل الحدیث ومخترف الحدیث شپگم اطراف الحدیث وم ناسخ الحدیث و منسوخ ناسخ و منسوخ داری پری بارک کتابوں ہیں اتم علل الحدیث بانیش کم لکلیشوی نحم موضوعات و واہیات و بانیش لکلیشوی لسم مراسید مرسل لوایتونو بانی یو لسم جرح و تعدیب بانی دارن لا دولستم الوحدان والمنفردان وحدان وطولشن در فصل کی آقا مختلف علوم و کتابنا علاوه دا حدیث دا کتابنا شاقا شاملی و روایات مسنده و اولا و بزاد موقوف مقتوب و غیره زعیف و د شتاله وانو لک مثال علوم القران باندې کوم کتابونه لیکل شوي د توحید ولا قائد باندې کوم کتابونه لیکل شوي لکتاب التوحید ابن خزیمه او غیره تصوف باندې کوم کتابونه لیکل شوي زهد باندې آداب باندې کوم لیکل شوي لغت او ادب باندې کوم لیکل شوې فقه او اصول فقه باندې فاري کوم روايتونه تاريخ کې تبری تاریخ یا نو داغې د روايتونو تقریب تراجم او رجال باندې کوم لیکل شوې و سير تاريخ سيرت باندې کوم دي یا سير نه لا تاريخ لکه سير د اعلی بن ولاد زهبي وي تاریخ الا کتاریخ اسلام ذھہبی موینس انصاد کتب الانصاد دا دپیزو قرونو کتابونو نمونه او دې نه علاوه دې هدف لري توسو چې کوینه تورو کې سړي پدې ته او بیا ودا سیکوي مجنوې سند او دا پرې پلانې کړي خو دې سند کې دا څنګه درځي دار دار دې مې بل سند دي شانې یو بل خبروږي دا ستاسو د تخریج فن او عايده انور